katika shule ya Biblia e, tumesomewa mistari ya sehemu ya mwisho ya Matayo mlango wa Tatu, mistari ya mwisho e, e, tulikuwa kwenye matayo tatu wiki iliyopita ambapo tuliona njili ya au mahubiri ya ya jangwani mahubiri ya jangwani au mahubiri ya nyikani Tokaona kwamba injili aliyokuana kuhubiri Yohana mbatizaji eh ilikuwa ni injili ambayo ni ya eh, siyo sio ya kuwapendeza pendeza watu ni ya kuwatakasa watu ni ya wokovu e, ni ya utakatifu ambayo ndio alikuja kuhubiri Yesu Kristo eh kama hiyo so maneno na ndio sababu akauawa wote wawili. watu hao watu hao hawakuishi vizuri wote waliishia katika mikono ya wanadamu Yohana aliwawa na Herode e, na Kristo alioua na Wayahudi Eh, lakini kwa amri au kwa ruhusa waliopewa na Pilato kwa sababu walikuwa wanahubiri injili zisozowapendeza wanadamu eh na kimsingi hata injili zetu zistaki kwenda mbali sana na hizo eh, kwa sababu humo ndani kuna okovu, kuna msamaa, kuna kila kitu lakini pia kuna utakasu eh, basi leo tutaendelea na sehemu ya pili ya mlango wa tatu ambapo kichwa cha somo la leo naweza nikasema cha somo. Kuna mama mengi tunaiona kama tunaweza kusoma somo la ubatizo tutalisoma. Haya kichwa cha somo ambacho naona kibebe ujumbe mkubwa. Inasema Wayahudi na lango la mpinga Kristo. Wayahudi na lango la mpinga Kristo. Lango ni sehemu ya kupitia au ya kuijia mtu kuingilia au kutokea, eh? Eh, emtumsome mstari ule wa somo la 8 trenda wa 9. Yohana anawaambia Wayahudi na viongozi wao wa dini wa Mafarisayo, yani taifa la Israeli lote alikuwa analieleza. Of course kuna masalia akina paulo na akina nani wapo, lakini wananchi kama wananchi na jamii na ibada zao zote aliwajibu akasema kuanzia msari wa tisa nasema hivi, wala msiwaze mioyo mwenu kwamba tunaye baba a, a, a, tunaye baba ndiye Ibrahimu kwa maana nawaambia kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumuinuria Ibrahimu watoto. Na anaendelea mstari wa kumi anasema na shoka limekwishaw kuwekwa eh hapo kwenye Biblia ya Kiswahili mashina lakini King James anasema kwenye mizizi eh, na by the way tunaweza sema kwamba ukitaka kuchimba kitu kukikata hukati shina unakata zizi eh, mizizi eh. eh, kwa hiyo anasema penye mizizi miti ya miti basi mti mtu usiozaa matunda mazuri kukatwa na kutupa motoni. Hiyo ni uwezo uwezo ukatafuta maana nyingine zaidi. Ni kutupa motoni kwa maana alikuwa anaongelea miti kama miti. Alikuwa anaongelea wanadamu ambao hawako tayari eh, kumpokea Kristo. Eh, sababu so, Yohana batizaji kazi yake ilikuwa ni kumleta Kristo, kumfunua Kristo kwa ulimwengu Akianzia kwa Wayahudi. Sasa Wayahudi wao wakataka kumkataa Kristo, wanataka ku, wanasema hapana sisi tayari si ni uzao wa Ibrahimu. Kwa hiyo tuna warrant, tuna kwenda ninguni, eh, Ni watu wa Mungu. Yohana kawambia mimi mwenyewe ni miahudi Sijui haya maneno hakajaweka lakini na yeye alikuwa Lakini anasema msidhani kwamba kwa kuwa wana wa Ibrahimu kwa jinsi ya mwili, eh, Basi ndio ndio tiketi. Hapana. Akasema kwa sababu Mungu kama ingekuwa ni uzao, anasema hata mawe haya naweza haka, yakawa watoto wa Ibrahimu. Kwa hiyo kuna nam, kuna kitu kingine nitafuta sio sio kuzaliwa kwa, kwa kwenye ukoo wa Ibrahimu eh au kwa mbegu ya Ibrahimu na kwa hiyo Yohana anawataka Wayahudi wampokee Kristo waachane na kudhani kwamba ni ni, ni ni kundi maalum kwa sababu walitokana na Ibrahimu kwa hiyo tunaona kwamba kuzaliwa na Ibrahimu kulingana na neno la Mungu hakufanyi mtu kuwa salama kwa nyingine kuwa MyaHudi eh, eh, kuwa MyaHudi hakufanyi mwanadamu yeyote kuwa salama na, a, a, alikuwa na maana kwamba na baadaye ataeleza anasema zaini matunda yanayostahili toba kugeuka kumelekea Kristo eh waamini huyo anayekuja kuja hem eh. kwenye kitabu cha mtume wa mitume leo nina mabango mengi ya kusema kukweli kuyo, lakini twende pale eh mlango wa kumi, matendo ya mitume mlango wa kumi, mstari ule wa 34 na ane, Na unaweza kuipata hata katika warumi mbili lakini tuseme sehemu moja tu kwa ajili ya muda eh. eh mstari wa 34 wa, wa mit, matendo ya mtume nimesema eh matendo ya mtume na 34 anasema hivi petro Myahudi huyo akafumbua kinywa chake akasema hakika na tambua ya kuwa Mungu hana upendeleo sana 30 tano mungu hana upendeleo bali katika kila taifa katika kila taifa iwe taifa lolote nini e, e, mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye wayahudi wao walikuwa wanataka wakidhani kwamba kwa kuzaliwa kwa Ibrahimu automatically wani, wana, wana bahati yao wame wametengwa wame na matatizo ya dunia hii na hukumu Yohana anagambia pana miti yani tayari kuna mashoka ameshaanda yameandaliwa waya wa catering. Alikuwa kaongea na watu wengine. Eh. Kwa hiyo akawambia huko mnakotumainia sio kwenyewe. Eh? Na Petro anaongeza akisema e, Mungu hawezi akachagua watu fulani akawapendelea tu akasema ninyi ndio kundi langu pekee. Leo hii dunia wa, inawaabudu Wayahudi. Wenye Wayahudi inawaabudu Wayahudi. Eh. Makanisa yanaabudu Wayahudi. Watu wako tayari kutoka kwenda kuangalia Wayahudi wanaposali na wao Yesu mwenyewe eh, Petro Yohana, eh, Matthai, Paulo kila mtu aliwaambia Asema hapana. Je, Wayahudi waliwahi kumkubali Kristo? Hawakuwahi kumkubali Kristo. Mtu mmoja mmoja anaweza kama kama kina Paulo naye akauawa vilevile. Kimsingi hata kama kwa lakini alikataliwa. Lakini taifa kama taifa E, dini yao ya uyahudi ya, ya kama dini yao ya Yahudi vilimkataa Kristo e, lakini kulingana na neno Mungu Mungu anasema kwamba ni watu wote kila taifa kila mchi yeyote anayemkubali Kristo anapokelewa haijalishi kwamba huyu ni Mnyahudi au sio Mnyahudi eh twende katika kitabu cha Kwa hiyo kuzaliwa na Ibrahimu sio hainaokoa nikiwa hapa unaweza kusema sasa Wayahudi wanawachukuleaje kama wanadamu wengine wote wale unaweza kusema mbona unaweka sasa msisitizo katika hii sio mara ya kwanza tunaongelea habari lakini tumezikuta huni hmm, e, alikuwa anaongea na Wayahudi sasa huo unatokana na nini je ulishawahi kukutana nao kwanza mimi kama nikutana Wayahudi nimekutana nao tu barabarani huko mataifa huko duniani lakini kimsingi sijawahi kufika hata kwao ila ni kundi ambalo Kicho cha somo kinasema cha leo Inasema Wayahudi na lango la mpinga Kristo. Nikundi ambalo na dini yao na taifa lao Linaandaliwa na ulimwengu, Linaandaliwa na mamlaka za dunia hii eh, ili kusudi ziweze kumruhusu mpinga Kristo aingie mlee. Usitegemee na kusema kwamba mpinga Kristo anaweza kaja duniani bila kupitia alipopitia Kristo. Sasa ukisha anza kuwatenga uka wamemkataa Kristo na wewe uka, na ukaungana nao kumkataa Kristo tayari ndio uko unatengeneza roho ya mpinga Kristo roho ya mpinga Kristo eh twende katika kitabu cha cha Yohana Yohana e, mlango ule wa wa Yohana nane, e, nane. twende haraka kidogo tuone Yesu aliyekuwa amekuja kwao Mungu katika mwili ametokea katika yao aliwapa alisema nini kuhusu wao na tuone je dunia na dini za leo zinasema nini kuhusu wao tuone kauli Sa, mpaka sasa tunaona kwamba dunia inawaabudu ma, ma, makanisa na dini zinawaabudu kweli kabisa eh, leo hiyo kuna watu wanaoitwa kina makasega wanabeba watu kila miaka wanapeleka huko Israeli kwenda kujifunza ibada zao watu waliomkataa Yesu Kristo hawaendi kuwapa injili ya Kristo Eh wanaenda kushirikiana nao eh wanaenda kushirikiana nao hem eh, tusome tusikie tu, tu, Kristo Yesu alitoa ushuhuda gani kuhusu hawa watu Biblia nasema katika Yohana nane Tusome mstari ule wa 37 Yohana nane yote inaongelezwa habari lakini hatu tukarudia kitabu tulishakihubiri huko nyuma tutakirejelea tu kidogo Biblia nasema mstari wa 37 Yohana nane 8 37 anasema hivi Yesu anasema Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahim. Kimsingi huyo anaongea kama kama Yohana Mbatizaji, Ndiyo siyo Anasema ninafahamu kabisa ninyi mmetokana na Ibrahim. Eh. Lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimwe ndani yenu. Anasema ninyi mmzalo wa Ibrahimu Ibrahim aliyetangulia kama baba wa imani, lakini ninyi neno langu halimwe ndani yenu. anasema eh. yani kwa jinsi ya damu kweli umetoka na Ibrahimu lakini mwili hauwezi mbinguni vipi nasema mwili na damu mimi eh, damu na nyama hazitaulee sifarama mbinguni yote vitaoza tutapokea roho na mwili mpya kutoka kwa Kristo eh, ndivyo ambavyo na Ibrahimu alokuvitoa Ibrahimu aliwapa damu na nyama hakuwapa roho hakuwapa mwili, mwili mpya eh anaendelea mstari wa 41 tu tuan, tuendelee turuke kidogo tueni 41 nasema Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu anaoambia Wayahudi. Anataja e, kwa jinsi ya rohoni. Sawa wamezaliwa na Ibrahimu kwa mwilini sawa lakini roho inayowaongoza watende mambo yao na ibada zao. hapa alikuwa anaongelea Hekaluni hapo, kwenye Hekalu wa Yerusalemu, eh? Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu ndipo walipomwambia sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yaani Mungu. Eh? wa 44 Yesu akawambia, kama Mungu angekuwa baba yenu mgenipenda mimi kwa maana nilitoka kwa Mungu nami nimekuja wala sikuja kwa nafsi yenu bali yeye ndiye aliyenituma mbona hamfahamu hayo ndayo ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu wa 44 ndio hitimisho na hiyo habari anasema hivi ninyi ni wa baba yenu ibilisi kumaliza kulingana na Yesu Kristo akinena katika hekalu la Yerusalemu akinena na wayahudi kama wayahudi wote baba ya aoni ibilisi. Eh. Leo hii watu wanataka kwenda kwa hao. Wayahudi emme em, em, tutoke twende katika twende tulikoa kwa Yohana na naomba ile somo nisifanye refu sana kwa ajili ya muda lakini twende katika tulikoa kwenye Yohana 10 na Yohana 8 twende kwenye Yohana tisa Yohana 19. Eh Yohana 19 anasema mstari ula wa 15, Yohana 19:15. Hili ni somo la doktrini. ni somo la mambo ya ambayo wewe ukasema kwamba naana kuyaisha haya mambo Kwanzia hapa pana. Ila ila ni somo la kutukomboa pia katika roho zetu. E. Na masomo ya doctrine ya mambo ya msingi wa mambo haya huo ni makubwa kuliko kwa ya sababu yanaleta ya, ya, ya matokeo makubwa sana katika maisha kuru, ni, ni toka, ba, kambia, jaman, kampene, ya wanadamu. Ndio sofala nikitoka hapa nikamwambia jamani nenda kampeni jirani yako ni vitu vizuri lakini ni vitu vidogo. Eh masomo ya doctrine kujua unaamini no nani, kujua ni wapi unaweza kupotea, kujua dunia inakupotelea wapi, ni masomo kama makubwa haya. Eh Anasema katika Yohana 19:15 Biblia inasema hivi. Anasema basi wale wayahudi yani alikuwa anaongea walikuwa Yesu alikuwa anasuluhishwa na wayahudi mbele ya Pilato anasema basi wale wakapiga kelele Muondoshe muondoshe msulubishe Pilato akamwambia je ni msulubishe mfalme wenu wakuu wa makuhani wakamjibu sisi hatuna mfalme ila Kaisari wanakamana Yesu Kristo eh hii sio kwa bahati basi e, eh ni na na, na Biblia inasema sehemu nyingine kwenye injili nne anasema na watu wote pia wakasema hivu Waka baki watu wachache akina Mariamu akina Maria Magdalena na mitume na nini lakini taifa kama taifa hili lilionalo leo na wachungaji na makanisa na dini na mapapa wanakuwa huko hawakauki huko ni ni ni ni taifa mkataa, Kristo na kumsulubisha E, eh ni taifa mkataa Kristo na na kumsuruhisha. Eh, eh mturu diko Yohana pale pale. Tutu, tutu, Yohana ameandika vitu vingi sana kwenye hizo habari. Hem tu Yohana Saba shina, ne, Anasema hivi, Yohana 7:24. Tutacheza hapo kwenye Yohana kwa mda eh, Yohana saba Yohana nane bibi nasema Yohana saba 7:24. Hem waangalia Yesu alichowaambia Wayahudi. Hao ambao wana damu wali mkataa Yesu lakini wanadamu anawaabudu. Sikiliza alichowaambia. Yohana saba 7:24 anasema hivi. Basi um, Yohana Nee. Na sio sio 28. Na nani 30 na. Eh 34. Anasema hivi Madani, siku, siku mm -hmm. lakini yeah. yeah. na sehemu ambayo ni sahihi sio Yohana sabani, Yohana nane. Yeah, anasema hivi yohana nane, nane. Yohana nane, nane. anasema hivi Yesu anawaambia Wayahudi hao hao kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu anawaambia pamoja kwao wamezaliwa na Ibrahimu. Pamoja na kwamba kuna hekaru na Yerusalemu. Pamoja kwa kwamba kuna mji msijiu unaitwa mji mtakatifu na nini na nini ambao baadaye unaitwa ni, ni Sodoma na Gomora duniani. Leo hii mji ya Yerusalemu ndio mji naongozwa kwa, kwa kwa ushoga, Telavivu. Eh? Asema, kwa sababu ya kuwa mimi ndiye mtakufa katika dhambi zenu. Anasema is msiponipokea mimi kile ambacho awakufanya mtakufa katika dhambi zenu. Yeye kwa kwa, ma, kwa maneno machache. Yaani hapa tume ni mistari kama labda ni 100% ya mistari inayohusu habari. Je, Wayahudi kulingana na neno ya Mungu ni, ni watu ambao tunatoka kujifunza dini kwao? Hapana. Kama tuna nguvu, tuna uwezo, tuna fedha tuwapelekee injili za Yesu Kristo, ya Yesu Kristo ili kusudi huu mstari wa uepuke. Anasema msiponipokea tu mtakufa katika dhambi zenu. Eh, anasema baba yenu ni mmoja ni ibilisi sasa tungetamani watu wote wawe na baba mmoja wa mbinguni lakini kuna kunde anasema baba yenu ni ibilisi. Ametoka kusema eh leo hii kwayo, na, siu kwa hiyo na sio kitu cha bahati mbaya kinatokea kwa sababu kwa vile Yesu Kristo alipitia pale ili kusudi Yesu Kristo aweze kutokea duniani, Haweze akatokea taifa lote ile ukisikia ametokea Australia au hata hapa Tanzania hawatampokea mpaka atokeye pale pale Yerusalemu. Sasa dunia na, na, na, na mamlaka za dunia hii ambazo naongozwa na mamlaka ya shetani eh, Zinaliandaa kulifanya taifa takatifu ili kusuje atakapotokea mpinga kristo akiitwa Yesu Kristo eh, eh, na kuna movie wale ambao unaweza kufuatilia <coughs> kama ya Kiswahili eh, wayahudi wale marabi wale wako wanasema tunamsubiri mfalme wetu ajaja eh, na atakuwa na nguvu mpinga kristo atakuwa na nguvu atatawala dunia lakini leo kwa wanadamu hivi ni vitu vigumu sana hawapo huwezi uh, uh, uh, uh, kusikia habari za mpingamizi kwenye kanisa la, la, la, la, la, la watu wao kwenye makanisa yao hutasikia utasikia lakini Biblia hizi habari mara nyingi sana hem katika kitabu cha Yohana wa kwanza tusikilize Yohana wa kwanza na tu, tuende mstari mlango wa 4 pale Yohana wa kwanza mlango tuanzie mlango wa after halafu turudi mstari wa kwanza tu Sikiliza anachosema. Yohana wa kwanza mlangu wa 5, msairo wa kwanza mfupi tu anasema hivi. Kila mtu aaminiye kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa naye. Eh? Eh, anasema yeyote anayemwamini Kristo. Sasa, huu msali unawahusu Wayahudi wanaamini Kristo kwamba amezaliwa na Mungu? Anasema yeye kuzudi uzaliwe na Mungu lazima muamini Yesu. Na sio mami Yesu amini na vitu vingine hapana. Eh, kuna madhehebu na dini za dunia hii zinamchukua Yesu zinamwingiza umo zinamchukua zina zina zina zina zina zina si mtume gani, zinamwingiza na Maria zinaingiza hapo. Hapana, hiyo nayo sio. Huyo sio Yesu Biblia biblia nasema, biblia nasema Biblia nasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Eh Mungu wivu. Hape ni na wivu. Hapendi kuchanganya na vitu vingine na huo ndio ushirikina. Ushirikina ni kumshirikisha Mungu katika vitu ambavyo sio Mungu. Eh hey, mtu anaenda na kuchukua kisanamtaka anakiweka pale anasema huyo hey, hey, ni Mungu wangu. Eh, hiyo hapana. Eh, hii Mungu aniulize, zile sanamu zilizoko kwenye makanisa kwa mfano kama kanisa Katoliki, zina tofautiana vipi na sanamu za duniani? Tofauti yao ni nini? Zote zimetengenezwa na wanadamu kwa mikono ya wanadamu. Eh, hey, zote zumeizuriwa na Mungu. Mungu akasema msitengeneze yoyote hata ya kitu chote kutoka mbinguni, msinitengenezee. Star. Eh. Hey. Kwa hiyo Sura kuongelea hapa ni kumwamini Yesu peke yake na neno lake. Eh. Hem sehemu se, ambayo kidogo inaongelea kwa undani zaidi. Tulikuwa kwenye Yohana wa kwanza 5, twende Yohana wa kwanza 4. Eh, sura ina kabla ya hapo. Eh. Tuanze mstari wa pili kwa ajili ya, ya ukwenda haraka. Tu mstari wa kwanza ni utanguliza nasema vi, "Katika hili mwa mjua roho wa Mungu kila roho ikirio roho eh, ya maradamu. inayo mkiri anasema ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana ya na Mungu. Umstari um, unawaingiza Wayahudi kwenye kutokana na Mungu? hawaingizi kwa sababu hawajui kumkiri kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili. Eh. Eh, mstari sawa anasema tunamsurubu kwa sababu amejifanya maana wa Mungu. Ni miongoni ma vitu vifanya Yesu Kristo asuhiwe ni kwamba A, wao hawakutaka aitwe mano wa Mungu wala Mungu katika mwili. E, anasema hivi, mstari wa pili turudi katika hili mwajua eh mwamjua roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Anaendelea mstari wa tatu Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo. Nikisema kwamba Wayahudi wana roho ya mpinga Kristo nitakuwa nimekosea? Tupote Biblia tumeta, tumisoma Biblia basi. Hakuna kundi kubwa linayoongoza duniani kwa kumkataa Yesu moja kwa moja kama hilo kundi. Na ambalo sasa dini zote zinakusanyika zinaenda pale kwenda kama kufanya ushirika na umoja. E, na, na, na na kupata roho hiyo, eh? Tulikuwa kwenye Yohana wa, wa, wa, wa kwanza nne Tuende Yohana wa kwanza Mbili Tuende kwenye Yohana wa kwanza Mbili Anasema kwanzia msali Ule wa Eee <coughs> pale Yohana wa kwanza Mbili e, Tusome Eee um, okay utaopata sio misali wale 20 wa na na mbili. mbili shini na mbili anasema hivi. Ni nani aliye Mungu? Eh by the way jina jingine la shetani ni Mungu. Biblia inasema uongo wote yaani babalao lao, mwanzilishi, msimamizi, mkiongozi wa mambo yote ya uongo yote kabisa ni shetani. Biblia inasema Mungu ni kweli na neno la Mungu ni kweli. Kwa hiyo ni kama ilivyo nuru na ni vitu hivyo pingana kwamba huyu ana upande wake 100 kwa mia na huyu ana upande wake 100 kwa mia e, Hawawezi wakakutana waka katikati. E, anasema mstari wa 22 anasema hivi, ni nani mongo ila yeye akanae ya kuwa Yesu ni Kristo? Hebu ngoja niulize. Ni kundi lipi linaloongoza kwa kukana kwamba Yesu yule aliyezaliwa Bethlehem sio Kristo Masihi wa Mungu? ndaye yahudi. Na ndiyo paka wanamua walimondoa wakiwa nakataa yeye kujiita masihi. Eh? Anasema huyo ndiye mpinga Kristo. Eh, jina la huyo anayekataa kwamba Yesu Kristo amezaliwa katika umiina, amekuja kwamba Yesu ndiyo Kristo. Eh? eh Wa Mungu huyo ndiye mpinga Kristo. Yeye amkanaye baba na mwana Leo hii katika kundi of dunia nzima inatatizo e, ina, ina tatizo na Yesu. Inamkana Yesu kwa sehemu kubwa. Lakini makao makubwa chanzo cha ni ni dini ya Wayahudi. Kabisa ndio iliyomkana na ndio iliyokuwepo wakati inamondosha. haya makundi mengine kwa mfano kama makundi ya Kiislamu yamekuja miaka 600 baadaye baadaye. lakini waanzilishi ni wale. Na leo hii Ndiyo wanao utumainia eh mpinga kristo ambaye sio kristo kwa hiyo naweza nikasema kwamba somo kitu cha somo kiko sahihi kulingana na maandiko tulinasoma kwamba wayahudi ni lango au na la mpinga kristo eh kwenda huko sana ni somo la la sana lakini tumefafanua Hebu mtu na same mtachenyi turudi kwenye matayo tatu pale. Hebu tusome yule mstari wa wa 10 ni ufafanue kidogo afu nisonge mbele. Anasema hivi, anasema na, na shoka limekuisha kuwekwa penye mizizi ya miti, basi kila mtu sio zaa matunda kukatwa na kutua motoni. hapa e, anachosema Yesu Kristo hatahitaji kwenda Yohana eh, hatahitaji kwenda Gondali. Anasema kwamba mtu yote asiye zaa matunda ya Kristo asiye E, pokea mbegu ya Kristo maayo ndo neno mungu ndo wokovu e, kwa sababu so, matunda yanatokana na, na na mbegu lazima ukuepo na mbegu e, anasema leo hayo matunda hiyo miti itatupa katika moto maana yake alikuwa anaongea lugha ya jehanamu msimo msimo alikuwa anaongea nimetafsiri biblia zibaya e au al, mnadhani alikuwa anaongelea misitu fulani kule Yerusalemu anasema miti mashoka ameshaweka shoka limeshakuwa kwenye mizizi na inaenda na kutupa miti yote sio matunda. tu. Hakuna misitu. Huyu sio mtaalamu wa misitu. Ni mtaalamu wa roho za wanadamu. Ni Yohana mbatizaji kui. Eh? Wanasema, "Je, Yesu wa alizoa wafu zake? Ngoja na sisi tuulizane hapa." Yesu wa alizoa wafu akasema, "Je, neno hili linawakwaza? Je, hili neno linatukwaza? Hapana, hili halitukwazi kwa sababu gani? Kwanza ninajua tulio wengi tuoku sanaika hapa. Tulio wengi Angalau ni watu wanalikiri jina la Yesu Kristo mdomoni. Na na hicho kinachotakiwa, inawezekana watu hatuko hapa tukafanya kazi ya Mungu, tukaendeza njiri, tukampenda, tukasoma neno na Mungu, vitu hivyo ni lakini angalau tulikiri kwa vinywa vyetu kwa kinywa tukatamka Kristo naomba wokovu. Na kama unadhani kwamba ulikiri ukawa una mashaka, leo unaenda kwenye chumba chako tena akajifungie, umwambie Kristo naomba ule wokovu. Eh, tunakuwa tumeipona hii mi hii, haya mashoka yelewekwa kwenye mizizi ya tayari kumoa na kutupa katika moto wa jehana ilikuwa na mfanoo mstari na nilikuwa nakataa pia kwa eh, Kiswahili kinaposema shina hapana kukate shina unakata mzizi ukikata shina unajua kwamba tatizo litarudi eh eh e. kwa hiyo kwao mstari eh e. mbele kidogo Watu ilikuwa ni hoja ya kwanza nimeimepita me, ni haraka haraka kwa kweli ni ni kuna mistari mingi sana ya kuiongelea ingeza kuwa somo la kujitegemea lakini lazima tumalize vitu fulani tusogee katika sehemu nyingine. Natamani tumalize mataya tuende kwenye kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo lazima tufike sehemu fulani tusogee afu tuende sehemu nyingine. Sasa twende mbele kidogo tuanze mstari wa moja. Eh tumemezwa mstari wa kumi pale. Mstari wa 11 mpaka 12 vinasema eh 11 nasema kweli johana anasema hivi. Kweli na Bibie sema na watu walioko pale anakuambia mimi na anawiambia dunia nzima. Eh. Soma huko kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Eh. Soma na toba ni sema nitalihubiri lina shida watu wanadamu atuelewe watu wanafikiri kutoba. Wanafikiri kutoba hutubu au kufanya toba ni kuacha dhambi, ukawa huna dhambi hata moja ni makosa, ni kudanganyika. Eh. Eh toba tuya sewe na maana mbili kuna toba ya kugeuka kuacha kuamini vitu vingine ukaacha kuamini mpinga Kristo kaacha kuamini dunia kwa kuamini Yesu Kristo hiyo ndio toba ya wokovu ambayo Yohana Mbatizaji alikuwa anafundisha eh kwa sababu e, so, nani na, na, anaizungumba baada ya Yohana Mbatizaji hao watu kumsikiliza walevi waliacha kwenda kulewa pombe zao waliendelea lakini walimwamini Yesu Kristo walipata wokovu wakaendelea kwenye dhambi zao hao waliendelea kuzini ehe na mpaka leo wapo eh kwa hiyo ki Mungu anataka roho zetu zigeuke, zimuamini, ziache kuamini vitu vingine, yamkini tuanze kuendelea katika zile dhambi. Jeeni dhambi Mungu anazitaka pana. Mungu anapiga dhambi eh, anataka kwa magonjwa, lakini bora uguwe eh, Tutaona baadaye Yesu anatoa anashauri, ana, ana anasiji kama ni au ni wiki nyingine, siku nyingine. Aliwashauri anasema ni mara 100 eh, jicho lako lingolewe. Utoke umengolewaje. Eh, mimi na mimi Ni mala hata atupige kwa kansa na kwa ugonjwa mkubwa wote ule labda kwa lakini tupate wokovu wa uzima wa milele. Kwa sababu so, adhabu ya wokovu wa ya jehanamu ni kubwa mno. Eh, kwa hiyo hilo Mungu analijua akatengeneza wokovu nje ya wokovu Ambayo haitokani na matendo mazuri, kama ingetokana na sisi kutenda vizuri, mimi nisingeenda mbinguni. Nani mwingine ambaye za tunaambia kwamba angeenda mbinguni kwa matendo mazuri? Niani yuko hapa za kenda kwa matendo mazuri. Lakini yao utaambiwa na watu hawajui siku njano anakuambia matendo mazuri siku hataki kumuingiza Yesu humu Eh. Hataki. Mungu na mimi naye kuhubiri matendo mazuri naye. Kweli tutaahubiri sana naye ni lazima tuahubiri. Ila nikiahubiri kwamba ndio yanakupeleka mbinguni nitakuwa nimekunyanyasa na ndicho wanachofanya makanisani. Na wanayahubiri kwa mdomo hawayatendi sasa. Sasa hiyo ni kitu kibaya sana. Unafiki huo. E, eh, katika hoja inayofuata kwanza msalani kuna mmoja anasema anasema kweli mimi nawabatizwa kwa maji kwa ajili ya toba bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi wala sistahiri hata kuvichukua viatu vyake yeye atawabatiza kwa roho mtakatifu na kwa moto ambaye pepeto lake li mkononi mwake naye atausafisha sana wanda wake na kuikusanya ngana ngano garani e eh, ngano yake garani bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Hapa anaongelea baada ya hukumu. Hii haina tofauti na, na ile mite ambayo ime ina, inakatwa ina, ina, ina, ina, ina, ina mizizi na kutupa katika moto wa Jahannam. Hapa alikuwa anaongelea hukumu tu msingi. E, anasemaje? Yesu atakapokuja, eh, na alishafuja. Eh, anasema atakuwa anabatiza watu kwa vitu viwili kwa maji na kwa moto. Eh, eh, kwa roho na kwa moto. Eh, kwa roho na kwa moto. By the way, Yesu hakubatiza mtu hata mmoja. Kama kingekuwa ni kitu, kama ubatizo ungekuwa ni kitu kizuri, Biblia nasema Yesu hakuwahi kubatiza mtu. Eh. Hakutumia maji. Alibatiza watu kwa roho ya wokovu eh na Biblia nasema na kwa moto hilo e, neno ni maeneo ambayo watu wanapendaka kuyatafuta maana. Hivi ubatizo wa, wa roho na mozo nini? Ubatizo wa roho kwa asili, ni ubatizo katika roho mtakatifu e, Na kubatizwa ni kuzama, tuzame katika roho mtakatifu na katifu, wa Mungu kwa neno la Yesu Kristo kwa kumamini Yesu Kristo. Lakini kuna ba... Biblia inasema Yesu alipokuja kuna watu wali walianguka wali na wengine wakainuka. Yesu alikuja kugawa dunia katika makundi mawili. Watu wa roho mtakatifu, wa wakovu, na watu wa kwenye moto. Na ndivyo sehemu nyingine sihitaji kwenda huko anasema hivi, kama nisinge alikuwa nimekuja na kunena nao, wange alikuwa na udhuru, wangeza kusema a ah, hatukustahili kutupa kwenye moto. Anasema lakini kwa sababu nimekuja, basi hawana udhuru. Chochote atakachokipata kina wato. Amina kwa hiyo ubatizo watu wengine nasema ubatizo wa, wa siku ile Roho Mtakatifu alipo washukia wa, wa, mitume kama ndimi za moto Ndiyo ubatizo wa moto pana mktada wasome mtosome mktada mktada usome unaongelea habari za kazi ya Yesu Kristo kubatiza watu habari za wokovu na habari za hukumu e, na hukumu ya Mungu inajulikana ni ya moto eh kwa hiyo Yesu Kristo hata kuna watu wana kwa kuja kwa Kristo wanabatizwa kwa Roho mtakatifu wanaofoka. Kuna watu wanabatizwa kwa moto wana hukoana Kwa hiyo ndio maana ya hiyo mistari. Hmm. Eh, kwa sababu watu wanaposema hao, batizo wa Roho mtakatifu siku ya waliposhukiwa na ndimi siku ya Pentecosti, kwenye matendo ya mitume mwanzo, eh? Anasema ndiyo ubatizo wa moto. Haiwezekani kwa sababu kwanza wale walikuwa ni watu 10. Wa. Walikuwa wachacho, walikuwa 10 na mmoja wa, tu. Walikuwa hivyo alikuwa amesha walikuwa wachacho hata yule wa 12. Matiy alikuwa achaachuliwa. Hapa Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya dunia nzima. Hizi habari zote zilikuwa ukisoma muktadha wa somo la leo ni Yesu alikuwa haongei na mtu. Kwanza alikuwa achaachwa hata mtume hata mmoja. Eh, kwa sababu so, mitume anakuja kuwachagua kwa mlango nao Alikuwa anaongelea na ujumbe, alikuwa ana anaongelea ujumbe wa maksude Yesu Kristo juu ya ulimwengu huu. Eh. Kwa hiyo alikuwa anaongelea na, eh, na sihitaji kwenda huko, lakini ukisoma vile utayapata maneno yote, eh. Eh. Yesu anasema eh Biblia inasema katika ni nitaka ni kuثibitisha maana neno Ubatizo wa moto. Lakini nadhani nisiende huko sana kwa sababu so, sidhani kama kuna mtu ambaye ana mashaka sana. Ila tweni sehemu moja tu eh ambayo e, ninyongeza tu lakini nafikiri inaeleweka. Eh kwa hivyo unasoma kwa Yohana 5:22 Biblia inasema hivi. Yohana 5:22 anasema hivi. Yohana 5:22 Biblia inasema kwingana neno wa Mungu anasema tena anasema hivi tena baba hamuhukumu mtu yeyote bali amempa mwana hukumu yote habari ya kuhukumu kote haifanywi na baba ilafanywa na mwana sasa kama Yesu Kristo ana kazi ya kuhukumu na watu watakaohuhumiwa wanatupa katika moto wa jehanamu na ana na kazi ya kuokoa. Watu wataokolewa wataokolewa katika roho mtakatifu wa Mungu eh na uzima wa milele. Je, hatuwezi kusema kwamba hawa hii dunia imebatizwa katika makundi mawili? Kuna ubatizo wa wokovu wa, wa roho mtakatifu na ubatizo wa moto wa jehanamu. Na kubatizwa ni kuingia katika ukami, ni kuingia ndani kuzama. Eh, ndio maana hmm. homestead. Ni kwa kwa hiyo unaona kwamba kazi ya kuhukumu dunia hii siwa Mungu Baba. Eh anayeishughulikia aliyepewa jukumu asema nendeni kawape ujumbe kashughulike kafanye nini hafu, uniletee ngano galani afu makapi ya tupe kule yakaungue ni kazi ya Kristo eh ni kazi ya Kristo naomba wewe ulioko hapa wewe na wewe unaesufuatia kutokea mbali usije kukubali kati yaani hakuna kitu kikubwa unaweza kupata katika kanisa la Mungu kama kujua maana ya wokovu na kuipokea ule wokovu Unaweza ukashinda kufanya vitu vingine. Unaweza ukafanya, ukashinda kufanya kazi ya Mungu, ukapeleka watu wengine wakaokolewa injiri injili ukawapa ukashinda ukashindwa kuisha hata mateno masafi ya mwili na utakatifu na imani ya kukutosha ukajikuta huko mdhaifu mdhaifu na nini lakini hakikisha umepata kale karoho, roho kaokovu. neno la Yesu Kristo, ukajua Kristo ndiye anayeokoa na aliokoa kwa sababu Alikuja katika mwili akafa ili kusudi na Biblia inasema akakaa aka hata kwa muda wa siku tatu ili kusudi aka, alipie vitu ambavyo wewe na mimi tulitakiwa tulipo kwa dhambi zetu. Baada ya ku ya, kwa kufa kwake na ku kwenda katika kuzimu ambayo Biblia inasema ni jehanamu ya moto kwa kufa kwake akatulipia uki tuki, Biblia inasema tukikiri hiyo habari tukayamini tukakubali huo msamaha. Hivi kula mta nae, mtu anaye mtu akipewa msamaha sipoopokea nasamewa? Huu hizo kasamewa? Eh, yeye anasema mimi msamaha wangu nimeotoa hivi. Kwa hiyo mtu mtu anafanya kosa Anapona adhabu sio kwa kufuta lile kosa. Ah ah, adhabu kwa kusameiwa lile kosa. Kwa hiyo makosa tutaendelea kuyafanya na hafuna uwezo wa kuyafuta katika mwili. Ila katika mwili pia tukfanya makosa Mungu atatutania. E. Eh tutapigwa na tutapigwa kweli kweli. Ila kwa habari ya okovu naomba liieleweke. Sija kutoka mtu hapa. Kwa kweli atakuwa mpata hasara kubwa. Ukiona leo bado basi tafuta, fanya kesho basi. Eh Utafute umwambie Yesu Kristo nimesikia neno lako ninajua uokovu unapatikana katika wepeke yako umetokana na kifo chako na cha msalabani na na, na, na, na, na kwenda kuzimu kwa ajili ya dhambi zangu ninaomba uokovu wako naomba unipe uokovu hivi nilivyo naenda kafanye tulio wengi tulishafanya lakini tutakwata kurudia kwa sababu huo ndo msingi eh huo ndio msingi eh, Emm. Er. Mtende. Eh. katika hoja nyingine yeah, inayofuata tumalize mlango hule. Tutende turudi katika matayo pale. matayo tatu pale. Tu habari za Yesu Kristo na Yohana badazzi na maana yake tumeiona. Twende sasa katika habari za ubatizo wa Yohana wa Kristo. Eh Biblia nasema kwanza mstari wa 13 eh, eh hoja inayofuata kwa hiyo tushao hoja ya kwanza tumeona eh, Wayahudi kama lango la mpiga Kristo eh hapana tukenda kwenye undani sana na hii somo tushao kuhubiri na uzuri mahubiri yetu tunaeleka kwenye mtandao yanapatikana hayapotei eh lakini pia tumeona hoja ya pili eh kwamba eh tuka, hoja iko na usini mane ubatizo wa moto na nini na hukumu ya Kristo na nini ni vitu vimeshikana hoja inayojitegemea ya tatu kwa leo ndo ya mwisho na toka tunafungwa mlango wa tatu e, itakuwa ni habari za ubatizo wa Kikristo ubatizo wa Kikristo e, yani ubatizo wa Kikristo em tumesoma kwanza mstari wa tatu pale anasema hivi wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yerusalemu kwa Yohana Eh, ili abatizwe lakini Yohana alitaka kumzuia akisema mimi nahitaji kubatizwa na wewe nawe waja kwangu Yesu akamjimba akamwambia kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo ipasavyo kuhitimiza haki yote tunaona kwamba ubatizo ha, haulengi kumfanyia mtu wokovu kwa sababu so Yesu yeye kujua hahitaji wokovu anabatizwa kuonyesha kwamba ninabatizwa sio ukibatizwa kwa ajili ya wokovu kwa sababu so, mimi sihitaji wokovu lengo lake ni kuhitimiza haki yote e kwamba ni, ni ni utambulisho ni kitu ambacho mfano leo hii mtu akitoka hapa tulishahawii kubatiza watu kadhaa tu hapa wengi tumeenda na, na tutakuja kubatiza kabla ya kufunga mwaka huu tutaenda kwenye kawa, ile wiki ya inayoenda kwenye Christmas au katikati ya mwaka mpya tutabatiza eh eh ni, ni, ni, ni haki yote ni ni, kutimiz, ni kutimizia kitu ni kukamilisha kitu cha kukamilisha ni kitu ya kukamilisha sio cha msingi eh na unaangalia makuuso kama Yesu alibatizwa sio kwa lengo la wokolewa. mtu atabatizwa kwa lengo la kuokolewa? Tutaona na sina muda wa kwenda huko lakini ukienda hata katika eh, kitabu cha kutoka eh, Gano la karibu lote, watu walikuwa nabatizwa kwa lengo la la utambulisho kwamba hawa waliobatizwa wako upande wa msa Eh. eh ubatizo lengo lake ni ni utambulisho. Yesu alibatizwa na Yohana ili kusudi atamlizwe kwamba huduma yake na Yohana ni kitu hiki kimoja. Eh. Na baadaye Yesu anasema nimekuja kuhubiri njiri kwa mataifa watu wapone, lakini Biblia inasema Yesu hakubatiza mtu hata mmoja. Unaona nao ni ujume mkubwa kwamba kama Yesu angekuwa nadhani kwamba watu wanaookolewa wanaokolewa kwa kuzama kwenye maji kwa kubatizwa, tangi hata mtu mmoja basi? Kwa hiyo unaona kwamba matendo yote yaliyo ya yaubatizo yofanya ya Yesu Kristo hayakuwa yanalenga wokovu. Lakini anasemaje kwa habari ya wokovu? Anasema yeye alishikia neno langu na kumwamini yaye pelekana uzima wa milele. Hajasema yeye abatizoe kwa jina langu ana uzima wa milele. Hapa anasema yeye alisikia neno langu na kumwamini yani nipelekana muamini Mungu Baba ana uzima wa milele. Hajasema anayebatizwa kwa jina langu ana uzima wa milele. Kwanza hakubatizwa mtu. Eh. Yeye Mtu mtu anaweza kutoka unajua shetani mbaya anaweza kutoka hapa akadanganya watu akawaambia hiyo kanisa inapinga ubatizo hapana sisi jina letu ni baptisti, baptisti ni waabatizaji. Ni watu tunaotaka, ubatizo uweze kututhibitisha kwamba tuko t, t, tunajulikana. Yaani tusijulikane kwamba tumejificha tuko huko hapana hapana tunabatizwa kwa maji mengi watu wote wanaona. Kama Yesu kwanza alivobatizwa hadharani. Hakuna lengo la kubatizwa ili kushuhudi au aokoke hapana yenu mwokoaje? lakini alibatizo. Sasa mwokwanya anabatizwa. Eh. Eh, hem tuende Kwa hiyo lengo la ubatizo ni ni kuhitimiza haki yote. Hem tuende katika kitabu cha Ibrania. Eh, eh, kabla tulikuwa kwenye matayo, tuende kabla tukenda kwenye Ibrania. Tuende katika wakondo wa kwanza 1:10 na sasa huo ni mstari uwezo kaacha kuongelea ubatizo eh shetani anao kitu kingine shetani ni mbaya shetani anachukua vitu vya kimungu vitu kama ubatizo vitu kama kuula mwili wa Kristo anavidumia kuwapotosha wanadamu vile vile vya kwenye Biblia na watu wengi watapotea chini ya dunia hii sio kwa sababu ya kwa kusoma kitu kingine hapana watapotezwa na neno hili hili la Biblia sheitani akijua kwamba ndio ninaloaokoa analitumia ili kusudi iliweze kupotosha watu eh leo hii ubatizo umekuwa kipaji eh watu wanadhani kwamba akienda akajimaa kwenye maji eh au akinywiziwa maji ameokolewa pana watapotea vile vile kama wengine wote wapi wa. eh twende katika wa Kolinto wa kwanza 1.17 Biblia unasema hivi Kolinto wa kwanza wa wa kwanza saba Bibilia inasema hivi 1:17 Bibilia inasema hivi eh anasema Misal au kuna sema anasema e, maana huyo ni Paulo anasema katika watu waliohudhiri injili ya wokovu kwa watu wengi kwa kweli hakuna limfikia Paulo Yesu alikamda muda wa miaka mitatu na nusu. Kwa hiyo watu kwenye mipaka wa Yahudi. Waona mbataji muda mfupi vile vile. Eh. Lakini hata akina Petro walienda paka Babiloni wapi lakini waona mbataji eh, Paulo alihubiri injili ya wokovu kuliko watu wote kabisa. Wote. Lakini sikiliza ushuhuda wa Paulo pamoja na kwamba alihubili wakovu watu wakaokolewa. Anasema hivi, "Maana Kristo hakunituma ili nibatize bali nihubiri habari njema. Sasa Kristo angeweza kuwa ni mjinga wa namna gani kutuma mtu kufanya kitu wa akipeleke watu katika uzima wa milele. Anasema wewe usiene kubatiza. Staa, kama mimi na sibatize. Wewe nenda kuhubiri habari njema watu waoko Amina. tuelewe hilo. Shetani anatumia. Mungu anakuambia nilipokuwa mtoto mdogo nilinyoziwa maji kichwani, hajijui na tarehe. ni kama tarehe yake ya kuzaliwa, kama ambao watu za kuzaliwa kujui ulizaliwa asubuhi mtana mvua zinanyesha sanga ujui wala ujui ulizaliwa nchi gani unaweza kuambia ulizaliwa hapa au ulizaliwa sehemu nyingine eh lakini mtu anakuambia siku hiyo ndio nilibatizwa ni, ni, ni, ni, ni, ni, kwa hiyo naenda mbinguni ni uongo je tena njia hiyo hiyo jina hilo hilo la jema la, la ubatizo kupoteza dunia mtu mmoja anaanza kusema bwana watu wengi watu wachache ndio wanaopolewa binu anasema ndio ndita hii ni kwa waliobatizwa wa kwa mtindo huo wanaanaelekea katika upo, potemo wazi wazi na ni wengi hatufikaeacha kusema hiyo habari kwa sababu tukificha ukweli tutakao hukumiwa ni sisi vile vile of course nisiposema ukweli sita hukumewa kwa ajili hiyo ninaweza nikakosa baraka za Mungu lakini kila mtu ana nafsi yake ya kuokoa eh ni thawabu tunatafuta thawabu eh Msalimu 17 anasema maana Kristo hakunituma hili ni batize bali nihubiri habari njema. Eh, hey. ani ni njema ni leookoa. Injili ndio leookoa. Injili ni nini? Ni habari za kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo kwa ajili ya kulipiza dhambi zako na zangu na habari hiyo kuikili na kupata wokovu. Ne? Hey. He Emtuende katika kitabu cha wa Ebrania 4:15 Biblia Sikuweka vizuri Mmm um, tano au huo eh um, mtu angalie inawezekana ni ni kabla hapo eh um, mtu angalie kwa okay, nini nitaoeleza nitaoeleza nafikiri siko nimeuanza vizuri lakini ninaujua nina huko kwenye Hebrewia anasema hivi anasema e, hatuoshwi eh e, anasema hatuoshwi yani anafafanua kwamba ule ubatizo wa maji tunaobatizwa ule unaenda kwenye mwili eh na mwili haueni minguni ni vitu vya eh, mwili unatenda dhambi na kuichafua roho lakini mwili utapotea katika udongo eh eh wao ule na alikuwa najua kwamba kuna watu watakuja watumie neno hilo la ubatizo kumwagia mtu maji au kumzamisha kana kwamba ndio njia ya wokovu bila kugusa roho ya ya msamaha mambo habari ya msamaha wa dhambi eh hebu niulize wale watoto wachanga wanaomagio maji huwa wakikua wanatenda dhambi wanatenda dhambi e, je e, kuna wakati ambapo wanalikiri jina la Yesu Kristo eh wakati wana w, w, w, wakati wanabatizwa kwa sababu so, anakuwa hajui kinachoendelea Ye e, anachukua tu kumbukumbu kumbu, kumbu, kama Asa, huo ni niwaje kubatizwa sasa huoni kwamba hicho alichofanya Kristo eh, Yesu Kristo akufanya kitu hicho Yohana anaweza kufanya kitu hicho. Kwa hiyo ni ni, ni mambo ambayo eh, dunia na nguvu zake zimeitafutia zikatengeneza kitu cha kibiblia kinachobatizo kwa ajili ya kupotosha wanadamu. Mhm. Eh? Lakini anasema kule kuoshwa nje eh hata unaweza kuenda kama umechafuka ukaoshwa kama ulikuwa na matope ukaoshwa lakini matope ya mwenini, matope ya rohoni yanabaki vile vile. Eh unaingia kwenye bahari au kwenye mto unarudi vile vile nje umetakasika. Kwa hiyo okovu unatutakasa ndani rohoni nicho kulikuwa naweza kusema lakini e, msali nitakuja kuona mtawaangalia e, nita sehemu nyingine wakati mwingine eh em turudi pale katika e, katika matayo tatu tumalize sura hii eh bina nasema kwanzia msali ule wa kwa tu, hiyo tunaona ubatizo sio kwa lengo la wakovu bali ni kwa lengo la kum e, la kutimiza e, haki yote kukamilisha kitu ambacho kilianza e. Mfano mtotoani kama kupiga rangi nyumba Unawezo eh, unaweza kuwa una nyumba haijapigwa rangi lakini haikuzuii kuishi ndani eh, lakini mkristo mzuri ni yule ambaye nyumba nzuri ni yule ambaye imepigwa rangi mkristo mzuri ni yule ambaye amebatizwa eh kwa vyoote vile ukibatizwa vizuri mzuri jeu usipopiga rangi nyumba hautaingia utaingia lakini kipi kizuri ni pale ambapo nyumba ni imara ndani halafu nje imepigwa na rangi huyo ndo mkristo ambaye ameofoka jina Yesu Kristo na juu yake akabatizwa eh ndicho ndio ujumbe wa wa, wa kuitimiza haki yote. Hoja ya pili inatokea ya ubatizo inatokea kwenye msali wa 16. Biblia nasema "Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini na tazama mbinguni zikamfunukia, akamona roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake." Tunafunga kwamba ubatizo unahusisha kuingia kwenye maji. Eh eh kumwagiwa maji. Kwa sababu tunaona Yesu Kristo alipokwisha kutoka majini, manake aliingia kwenye maji, sasa akabatizwa. Baada ya hapo ndo roho wa Mungu akamwe juu yake. Eh? Kwa tunaona kwamba ubatizo unahusisha kuingia kwenye maji. Zile batizo zote za kumimina mimina hasi, si, si, by the way neno ubatizo ni neno na Kigiriki, lugha ya Biblia likimaanisha batizo manake kuzama kuloeka. Eh. kuzama kuloweka eh. Baptizo maanake ni kuloweka eh. Yaani kuzama kufunikwa na maji. Eh. Kwa hiyo ubatizo wenyewe hata kama sio kwa ajili ya waokovu wa roho, lakini unatakiwa pia ufanyike, ufanyike kama wa kibiblia. Eh. Ni ukaidi kwenda ukajitafutia utaratibu wako, ni ukaidi. Eh, unajitafutia utaratibu wako kufanya mambo yako. Eh. ni ukaidi kabisa. Eh. Kwa hiyo Yesu eh anatoka kwenye maji maana yake aliingia kwenye maji anatoka kwenye maji baada ya kubatizwa lakini tuangalie pia twende katika Yohana Yohana mlango ule wa 3:23 eh tulikuwa kwenye matayo, twende kwenye Yohana 3:23 Biblia inasema hivi Yohana 3:23 Biblia inasema hivi Anasema Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, karibu na salimu kwa sababu huko kulikuwa na maji tele unaona kwamba ili ushindu batizo ufanyike kuna maji tele maji tele ni nini ni mto ni ziwa ni bahari ni kitu kikubwa eh kama Yohana kwamba kwenye nyumba ya Yohana kulikuwa hakuna maji ya kuweza kuwaminiia mtu kwa kikombe chake lakini alienda kutafuta maji tele alife Hatusu kubatiza nje hapa alipo Yesu Kristo anaenda kwenye mto wa Jordan kubatizwa anaingia kwenye maji ana kwenye maji anabatizwa eh tunaoona anabatiza anaenda ambapo kuna maji tele kwa ubatizo unahusisha maji mengi unahitaji maji tele ubatizo nje ya maji tele sio ubatizo jamani leo una kama hili wala mimi nilibatizwa ubatizo wa kunyunyiziwa maji eh Nilibosoma haya maandiko nikagundua kwamba hauko ubatizo kamili wa kunyunyiziwa nilibatizwa upya ubatizo wa maji tele ubatizo wa Yesu Kristo matizo wa halio batizwa eh lakini huu wa kibinadamu ambao ukitata hu, kwenye biblia huoni nini ile okay, ungeona jinsi mtapizwa nini siko utakapotaka eh tu siku tukao hivi kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Nahari wewe ni wakumbushe nahari alikuwa mkomba akaenda kwa nabii Elisha ili kusudi atakaswe uko bawathu. Elisha akasema nenda ba, nenda kwenye mto wa Jordan. Eh ukajichovye humo unaingia unarudi unaingia tena ni kama unajibatiza. Akasema hapana hili zoezi gumu sana kuingia kwenye maji. Leo watu wanaona kuingia kwenye maji ni zoezi kubwa sana. Haya basi kama utaki kwenye mto kujichovya tena mara saba leo sisi tunaomba hizi mara moja. Mara moja tu unaingia mara moja unarudi eh kwa jina la baba na maana roho takatifu. Ye, yeah, anasema utaingia mara saba. Usiingie mara saba uponi ukoma wako Alioingia mara ya kwanza kupona mara, mara ya saba anatoka anang'ozi kama mtoto mchana. Eh. Kwayo, mingi kwa hiyo vitu vingi vingi vinabiriwa kwa bahati mbaya vinawekwa kutoonyeshwa kwamba kile tunachokiona ni kigumu lakini tukikiamini tukikubali kinakuwa rahisi kinaleta matokeo chanya mazuri. Ya mkini maisha tunayopitia wakati mwingine mashambulizi tunayopitia, ni sababu zetu zetu kwa haujakamilika, sababu pia ni ukamilifu, ni, ni, ni utimilifu. Eh uka, kitu kilichotimia na kile kisichotimia kipi kizuri? Kicho timia. Eh. Kwanza Yohana anabatiza kwenye maji tele. Mtume katika tulikuwa kwenye Yohana, tulikuwa kwenye Yohana mlango. Tutende kwenye Matendo ya Mitume 8:36. Matendo ya Mitume 8:36 anasema hivi biblia nasema wakawa wa... matendo huyu ni mi, ni filipo huyu eh, ni mwanijilisti alikuwa filipo anakutana na toashi wa kikush wa Ethiopia eh akamhubiri injili akarikiri jina la Yesu Kristo baada ya hapo jamaa akamwona mm, naona kama kuna kitu kuna, kuna kitu cha kumanisha nimeamini tu lakini bwana sijabatizwa mstari wa 37 anasema filipo kuanzia eh, mstari kasi hivi wakawa wakiendelea njiani wakafika mahali penye maji yule jamaa alikuwa na gari ana maji humo ana, viko, ana machupa na madumu ya maji Kwasa, kwa sababu alikuwa amesafiri kutoka mbali amekuja Yerusalemu lakini hakumwambia kwamba kuna maji kwenye behewa lao huko nyuma akanibatiza pana walisafiri mpaka wakayakuta maji eh Anasema mahali penye maji yule towashi akasema tazama maji haya ni nini kinachonizuia nisibatizwe filipo akasema ukiamini lazima ukibatizwa ubatizo ukiwa umeshaamini eh huyu mtoto mchanga haweza kaamini eh na wakati mwingine hata watu wazima wanabatizwa bila kuamini wanao tu, wana ate vitu flani flani na misingi ya dini na nini hakuna nini wanaamini wanafundishwa vitu vya mali na vitu vya ajabu ajabu vyote alafu nawapeleka kubatizwa Anasema ukiamini kwa moyo waku wote kitu cha kwanza kinachokuja kabla ya ku, ya kubatizwa ku, ku, ku, ku. ni kuamini kulikiri jina la Yesu Kristo Inawezekana akajibu akanena Na amini ya kuwa Yesu Kristo ndio mwana wa Mungu na hicho licho kinatafa Heo hii dunia inapata shida na Yesu Kristo kwa sababu yakataa kumkubali kwamba ndio mwana wa Mungu Ndiyo mwokozi wa ulimwengu. Niro tu. Eh, wanataka kumita nabii mzuri, wanataka muita mtu mwenye mafundisho mazuri na atengeneza kitabu kizuri lakini hawampi hadhi yake. Hicho niche. Sasa oh. yeye mwenyewe akasema mimi naamini Yesu Kristo. Eh, niye mwana wa Mungu ajaye duniani. Mathayo 38. Akaamuru ile gari lisimame wakateremka wote wawili majini ndani na batizwa ni wakutemkwa kwenye maji au ni kunyunyzwa kwenye maji kutemkwa waniingia na huyu mtu alikuwa alikuwa bosi eh huyu mtu alikuwa mkubwa eh towashi mkuu filipo na yule yoteashi naye akambatiza huyo eh. ne mtu mmoja naye akasema na ubatizo unafanyika lini biblia sihitaji kwenda huko kwa sababu hayakubishi baptizo una, una unafanyika wakati huo huo. Mtu anapoamini anabatizwa hapo. Unajenia nyingine yule kisha unafundishwa, unawafundishwa baadaye unapitishwa kwenye mtaratibu mzuri, una unamuulizwa una, una, mambo unafundishwa maswali. Watu mingi mingi baadaye, baada ya maka moja ndio unaanza. Bana, tunaona yule kwenye matenda vitume wangu akuna sana sehemu nyingine. Eh, o, yule yule askari aliyowakamata akina Petro, akina Paul na sira. Eh, aliamini usiku huo akabatizwa usiku huo. Mungu anataka watu wishikane. Eh. Siku ya Pentecoste watu walioamini siku ile walibatizwa siku hiyo hiyo. Eh mlango wa pili matendo ya mtume. Eh. Eh. Kwenye ajio ya 10 wa e. Warumi na tokoa tunaelekea kufunga nadhani yaa tumemaliza. Eh. Warumi 6:3:5 nasema hivi, Warumi 6:3:5 vipi unasema? Warumi mlango wa 6 mstari ule wa tatu mpaka wa 5 vipi unasema hivi Warumi 3 eh, Warumi sita. mstari wa tatu mpaka wa 5 vipi unasema hivi Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake basi tulizikwa pamoja naye kwa ajili ya ubatizo katika mauti yake kusudi kama Kristo alivofufuka katika waofu kwanje utukufu wa baba vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya uzima biblia nasema tunapobatizwa kwa kuingizwa kwenye maji ni alama ya kufa na kufufuka pamoja na Kristo eh yani kule kuingia ndani ya maji ni taswira kama kuingia chini ya ardhi kwa sababu ni kitu ni kimiminika ni kitu kizito unafunikwa nacho alafu unapotoka ni taswira biblia inatumia nugo sana ya, ya picha lakini ule wa kunyunyiza juu ya kichwa hakuna uoni uo, kufufuka Ni, ni, ni, ni kitu tu cha kuigiza. Eh. Anasema sisi katika Kristo taswira yetu ni, kuingia, ni kama kuingia na kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Ni taswira vile. ni taswira ya kumfanana eh, Kristo katika kufa kwake. Eh? Nabii Kristo alipopita na sisi tutapita. Sipokuwa yale pita katika mwili sisi tutapita katika picha na taswira yake. Tuna katika topu ya Korosai tufunge anasema Korosai mlango wa pili wa 2:13 Korosai topu ya Korosai mlango wa pili msari wa 2:13 vile anasema hivi mbili Korosai 2:13 vile nasema hivi Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu aliwafanya hai pamoja naye akiisha kutusamea makosa yetu eh em oo uh, una bado okay bado anatupa ana, ana, ana, ana taswira kwamba eh, ni usome tena ule mstari suti tufafanue zinasema na na ninyi mlipokuwa mwekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutok na kuto kutahiriwa kwa mwili wenu aliwafanya hai pamoja naye akisha kutunemea makosa yetu. Eh, yule kwamba maisha yetu yanatakiwa yafanane na Kristo, kwamba tulikuwa tumekufa tukafufuka. E, tulikuwa tumekufa katika dhambi zetu, tukafufuka katika dhambi zetu kwa ku, kwa kukamisha vitu viili. Kuliamini jina Yesu Kristo na kufufuka au na kutoka katika e, katika katika e, e, maji tunapokuwa tumezamishwa na kutoka kwenye maji yale ni taswira ya, ya kufufuka pamoja na Kristo eh taswira ya kufufuka pamoja na Kristo eh, lakini tunaona pia kwamba ubatizo huleta nguvu baada ya Yesu Kristo mstari wa mwisho ule baada ya Yesu Kristo kutoka kwenye ubatizo sawa Kristo alikuwa Mungu katika mwili lakini unaona baada ya kubatizwa nguvu za Mungu zinawezeka juu yake eh mstari wa sita anasema kwafunzo la Isaya 16 anasema natazama baada ya kumbatizwa alipotoka kwenye ubatizole natazama kwa kut sauti kutoka mbinguni ikasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu niliyempendezwa naye na roho mtakatifu akashuka juu yake hakuna kitu kinachoingia kwenye biblia kwa bahati mbaya tunaona hivi vitu vilikuwa vijatokea lakini alivobatizwa tu Roho Mtakatifu anakuja yani ukamilifu wa Mungu wote unatimia una juu yake Roho Mtakatifu anakuja na sauti ya Mungu Baba inanena na yeye mwenyewe katika muina alikuwaepo pale kwa hiyo Mungu anatokea duniani katika ukamilifu wote eh, naamini mimi naamini japo biblia haijathibitisha si moja kwa moja eh eh kwamba, ubatizo eh, ubatizo unatupa nguvu. Eh unatuetae Roma unatongezea nguvu ya Mungu. Kwa kweli mkristo mbaye anaamini e, peke yake asibatizwe, akabaki tu hivyo hivyo. Kwa kweli hizigumu sana kukua. Sijawahi kumuona kwanza. Simjui. E, atakuwa ameokoka ndiyo lakini kumuona amekuwa kabisa akafanya kitu chochote kile cha kimungu huwa ni kidogo. Mpaka alikuwa amesha amefanywa ileo wa maji mengi. Eh sema kama mtu Harisha batizo batizo wa maji mengi na akiwa nimesikia jina la haitaji hahitaji tena kubatizwa mara ya pili kazi yake ni sasa kufanya kwa sababu unaweza ukabatizwa bado ukaendelea kudumaa hivi kwa hiyo ukubatizwa pia kuongezee chochote kikubwa cha ajabu kikubwa ni kusikia na kubadilisha mioyo yetu maneno ya Mungu tutaishia hapa Mungu abarik sana ama mimi ndo kushukuru kwa ajili ya neno hili asante kwa kumaliza mlango wa 3 kitabu cha kutoka naomba maneno kitabu cha matayo Mungu ndo kushukuru Tujumbe maneno haya kawe thabiti na halisi katika maisha yetu tunaomba usanyiko lako hili Mungu neema zako zikafunike na vipindi e, vyote vyaendelea Mungu tukiweka mnenaji na mhubiri ambaye atakuja baada hapa aweze kunena kweli yako na makusudi yako tutakushukuru Yesu Kristo tukiweka vipindi vyote mbele yako ni katika jina la Mungu Baba na Mama Mtakatifu ndio tunakupokea. amen, amen.